Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syukur kepada Allah kita dapat bersama pada hari ini. Insya-Allah kita akan sambung balik perbincangan kita hari ini. Dan hari ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang sebuah risalah yang ditulis ataupun yang dibuat oleh seorang mujahid yang Allah insya-Allah telah pun menerimanya sebagai syuhada. Seorang mujahid yang bukan calang-calang, seseorang yang telah memberikan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla sehingga insya-Allah Allah akan memberikan syurga kepadanya insya-Allah. Seorang yang bukan calang-calang, seseorang yang bukan sekadar bercakap tentang jihad, tetapi dalam masa yang sama beliau berjihad fi sabillillah Menghancurkan kekufuran, menebas batang-batang leher orang-orang kafir. Beliau tidak pernah berhenti. Beliau tetap dengan apa yang telah dilakukannya, apa yang dia telah imani. Dia tetap berjihad fi sabillah sehingga Allah Taala mengambilnya sebagai shuhada. Jadi akhir. Saudari-saudari yang aku muliakan insya-Allah kita akan lihat apakah yang dapat kita ambil pengajaran daripada risalah beliau yang bertajuk takkan kugiarkan Islam itu dihancurkan karangan al-syahid syekh Abu Musab Az-Zarkawi jadi tanpa membuang masa insya-Allah ana akan bacakan perenggan demi perenggan risalah beliau ini dan kemudian insya-Allah pada tempat-tempat yang tertentu ana akan cuba untuk mengulas serba sedikit tentang apa yang Cuba beliau sampaikan Jadi beliau memulakan Amma ba'adu Sesungguhnya Allah menciptakan segenap mahluknya Dengan tingkat semangat yang berbeza-beza Ada yang semangat membawanya terbang hingga ke langit Dan yang semangatnya kerdil Sehingga membuatnya lebih cenderung kepada dunia Yang itu Menepati bumi dengan turun menghampirinya Yang ini Menepati langit dengan menaikinya Orang yang memiliki semangat tinggi Rela mengorbankan nyawa Dan semua yang mahal demi meraih apa yang ia cita-citakan Semakin mulia suatu jiwa Dan semakin tinggi semangat Maka badan pun akan lebih banyak berpayah-payah Dan sedikit bersikap santai jadi akhir dalam hal ini Al-Syahid Abu Musab Az-Zarkawi memulakan disalahnya dengan memberitahu kepada kita bahawa kita ini sebagai manusia tak sama usaha kita ini berbeza-beza ada orang yang dia ini menzalimi dirinya sendiri Ada orang yang muktasid, iaitu yang di peringkat pertengahan Dan ada juga yang sabiku nabil khairat Orang yang berlumba-lumba nak buat kebajikan Masing-masing kita tak sama Masing-masing kita ini mempunyai semangat iman yang nyata berbeza ada orang apabila kita menyeru mereka kepada jihad Maka mereka akan terus menyatakan Ya, aku akan lakukannya Untuk Allah, untuk Nabi SAW, untuk Ummah ini Aku sanggup untuk berkorban nyawaku nah, Itu ada orang begitu Dan ada juga manusia yang sikapnya itu Bila mana kita mengajak dia kepada jihad fi Ternyata Dia memilih jalan yang berbeza Dia memberikan alasan Demi alasan Dia memberikan Seribu satu Penafian Seribu satu um, Jalan cerita Untuk mengelak Daripada kita ini Terus menerus mengajak dia Kepada jihad fi Fisabilillah dan ini juga manusia yang apabila kita bercakap tentang jihad, kita mengajak dia kepada jihad Maka dia itu akan menjadi orang yang begitu benci, tak mahu Malah bagi ini, jihad ini adalah sesuatu yang tidak layak untuk diperkatakan Justru renung-renungkan kita ini berada di peringkat yang mana? Katakanlah akhi Saudara-saudaraku yang beriman Kepada Allah Azza Wajalla. Jal Katakanlah Jika kita ini berada dalam golongan yang pertama Iaitu golongan orang-orang yang Bila mana kita membawa Satu ajakan kepada jihad Dia terus menerimanya Dan dia lantas Dia terus saja mana samakannya. Katakanlah kita berada dalam kelompok itu. Kalau kita berada dalam kelompok itu sendiri pun. Kelompok yang berjihad fi sabilillah ini pun kita ini tetap berbeza-beza. Ada di kalangan mujahid fi sabilillah yang semangatnya begitu kuat. Iman dia begitu kental, Dia tetap tegar berdiri berdepan dengan kekufuran Tak pernah dia berpaling Walau apa pun yang berlaku Dia tetap cuba untuk melaksanakan Apa yang telah Allah perintahkan kepada dia Dan dia senantiasa Berusaha sekuat-kuatnya untuk menghancurkan kesyirikan kemunafikan kefasikan sehingga yang tertegak itu ialah Islam dan tidak ada yang lain berbanding Islam dan ada juga api golongan-golongan yang yang mereka-mereka ini ternyata berbeza apa apa bezanya mereka ini cuma mengikut Mereka juga mujahid Tetapi mereka cuma mengikut Mereka mengikut ke mana sahaja orang yang berjiwa besar ini berjalan Kadang-kadang golongan mujahid ini Bila mana ditinggalkan Maka iman dia akan terus drop Akan terus jatuh Sehingga dia tak mampu lagi nak berterus-terusan, nak terus-menerus mempertahankan iman ni. Jadi kesimpulannya, kita ni tak sama. Dan bila mana kita tak sama, yang perlu kita lakukan ialah kita ini perlu untuk berubah kalalah Allah Taala menyatakan bahawa sesungguhnya seorang orang yang beriman berhijrah berjihad itu ditinggikan darjatnya di sisi Allah Darjat kita rupanya berbeza-beza walaupun kita ini telah pun berjihad fi sabilillah walaupun walaupun Yang pentingnya sekarang kita cuba untuk menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah. Seperti yang telah Allah nyatakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minal mu'minina rijalun sadqu ma'ahadullahi 'alaihi. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَجْدَلُوا تَبْدِيلًا Di antara orang-orang yang beriman ni Di antara orang-orang mu'min ni رِجَالٌ صَدَكُمَا عَلُّ اللَّهَ ada pemuda-pemuda Yang mereka-mereka ini menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Maksudnya bila mana dia kata aku dah berjanji nak menegakkan agama Allah. Aku dah berjanji untuk memastikan bahawa tidak ada yang disembah melainkan Allah. Dan aku berjanji aku nak mengeluarkan manusia daripada kesempitan dunia menuju kepada keluasan akhirat. Dia tak pernah ubah janjinya itu. Bila mana dia telah berjanji dengan janji dengan ikrar asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad aku naik saksi aku berikrar aku bersumpah bahawa tidak ada tuhan yang disembah melainkan Allah semata-mata dan aku nak saksi aku berikrar aku bersumpah bahawa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba dan pesuruhnya maka dia, sejak dia ikrarkan syahadah itu sejak dia sumpahkan syahadah itu dia tak pernah lagi berpaling dia tahu kewajipannya dia iaitu untuk menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dia terus Dia terus dan terus Memberikan diri dan nyawanya Hartanya Untuk Allah semata-mata Di kalangan mereka kata Allah fa'minhum mankadhnahbah ada yang telah pun gugur sebagai syuhada dan itulah satu keistimewaan yang Allah berikan menjadi seorang syuhada bukan satu perkara yang calang-calang ia adalah satu kurniaan daripada Allah yang tidak akan diberi melainkan kepada orang-orang yang terbaik di kalangan kita sebab itu rugilah jika kita tidak mengimpikan diri kita ini untuk mati untuk gugur sebagai seorang syuhadat rugilah kita jangan takut jangan disau kematian itu cuma sekali semata-mata dalam hidup kita kalau kita tak mau juga untuk menyahut seruan ini, menyahut perniagaan yang Allah tawarkan ini, apa guna? Apa guna kita ini terus berikrar dengan syahadah tetapi kita tak mau nak menegakkan agama Allah, tak mau takut untuk mati sebagai syuhada, apa guna? Saki okay. di antara pemuda-pemuda tadi, rijal, pemuda-pemuda yang melepati janjinya kepada Allah Walaupun masa berlalu panjang mereka tetap di atas landasan tisabilillah mereka tak pernah bergerak ke kanan tak pernah bergerak ke kiri terus berada di atas jalan lurus jiwa itu tetap pada keimanan pada amalan soleh pada darwatussanam dalam Islam Puncak tertinggi dalam Islam Iaitu jihad fi sabi lah Dia tak pernah ke kanan Dia tak pernah ke kiri Dia tak pernah ke atas Dia tak pernah ke bawah Dia kekal pada jalan yang lurus ni Terus di berjalan Berjalan Berjalan Berjalan di atas jalan ini. Dia tak pernah berhenti Dia tak pernah berehat Dia tak pernah berehat dia terus berjalan di atas jalan ini. Ini ini maksudkan sebagai rujukan. Solo kumahadumullahalai. Pemudi-pemudi yang menepati janji ini kepada Allah. Ha, ini maksudnya. Dia tak ingkar akan janji. Ini. Sehingga Allah Taala memberikan kepada mereka syuhada. Dan kemudian di kalangan yang masih belum itu pula macam mana? mereka itu menjadi orang-orang yang Yang tawzir yang menunggu-nunggu maksudnya apa mereka itu terus-menerus berada pada jalan Allah pada fi sabilillah mereka terus berada fi sabilillah di jalan Allah ni di waktu teman-teman mereka lain telah pun Allah ambil sebagai syuhada mereka tetap berada pada jalan ini dan mereka tak pernah keluar pun daripada jalan ini Di samping hati mereka ini senantiasa menunggu-nunggu Menanti-nanti Rindu dia Rindu untuk apa? Rindu agar Allah mengambil dia sebagai syuhadat Dan mereka tidak pernah mengubah janji mereka itu Ini dia sifat mereka Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Dalam surah Al-Ahzab Sifat mereka Mereka tak ubah Tak pernah mereka nak ubah janji yang telah mereka lapaskan ikrar syahadah yang telah mereka lapaskan itu Mereka sanggup mati untuk Allah Asalkan kalimah Allah itulah yang tertinggi Mereka tak akan ubah janji mereka Dari akhir Kita renung diri kita Adakah kita termasuk dalam golongan ayat-ayat ini Terus menerus pada landasan kebenaran Tidak merubah janji Cuba kita renung-renungkan. Adakah kita ini termasuk dalam gulungan yang Allah sebut dalam ayat ini? Walau ombak melanda pantai, walaupun kilat sabung menyambung Walau badai menghambat kuat Walau menempuh onak dan jauh Walaupun terpaksa merenang mer merenangi lautan api Bermandi keringat dan darah Dia tetap dengan perjuangan. Dia tetap menjadi mujahid fi sabilillah. Kalau tiba-tiba Allah uji dia, dia keseorangan. Dia keseorangan. Tiba-tiba terasing daripada mujahid-mujahid yang lain. Dia tetap dengan janji dia Dia tetap dengan janji dia Dia tak pernah ubah Hatinya tetap membakar Imannya tetap menyala Kekuatannya tak pernah hilang Dia tetap menjadi manusia-manusia Yang utuh pada jalan kebenaran Ini sifat yang ada Pada lelaki-lelaki seperti ini Tak pisahlah dia lelaki Tak pisahlah dia perempuan Sama saja Jihad fisa bilillah Bukan milik lelaki wanita juga mempunyai tanggungjawab untuk sama-sama memperjuangkan agama ini memperjuangkan dinin bukan sekadar lelaki semata-mata wallahu wa nabiyzaw sebab itu akhirnya dalam hal ini ada ingatkan kepada Antum semua Bahawa Kita ini Tidak sama Mungkin rambut sama hitam Tapi hati kita berbeza-beza Kekuatan kita tak sama Ada orang Iman dia Masya Allah Terlalu hebat Ada orang Iman dia mungkin Rendah sedikit Tetapi Apapun tingkat Iman kita Itu tidak boleh Menjadi satu alasan Untuk kita Meninggalkan Jihad fi Fisabilillah Tidak Sebaliknya Yang perlu Kita lakukan Ialah Walau apa pun tingkat iman kita kita terus berjihad fi sabilillah semoga dengannya kualiti iman kita itu akan semakin kuat semakin utuh sehingga dengannya kita ini akan jadi manusia-manusia yang tetap berada pada jalan kebenaran Dan sesekali Tidak akan meninggalkan Jalan kebenaran ini Wallahu'alam bishawam